פרק ל"ח בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר אדוני צב לבתך, כי מת אתה ולא תחיה, וייסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל אדוני, ויאמר הנה, אדוני, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. ויהי דבר אדוני אל ישעיהו לאמור, הלוך ואמרת אל חזקיהו, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך. ראיתי את דמעתך, הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה. ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת. וזה לך האות מאת אדוני, אשר יעשה אדוני את הדבר הזה אשר דיבר. הנני משיב את המעלות, אשר ירדה ומעלות אחז בשמש, אחורנית עשר מעלות, ותשוב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה. נכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו, ויכי מחוליו. אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול, פוקדתי יתר שנותיי, אמרתי לא אראה יח, יח בארץ החיים, לא אביט אדם עוד, אם יושבי חדל. דורי נישא ונגלה, מיני כאוהל רועי. כיפדתי כעורק חיי, מדלה יבצעני, מיום עד לילה תשלימני. שיביתי עד בוקר כארי, כן ישבר כל עצמותי, מיום עד לילה תשלימני. כסוס עגור כן אצפצף, אהגה קיונה, דללו עיני למרום, אדוני עשיקה לי, ערבני. מה אדבר? ואמר לי, והוא עשה, אדדק כל שנותי על מר נפשי. אדוני עליהם יחיו, ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני והחייני. הנה לשלום מר למר, ואתה חשקת נפשי משחת בלי, כי השלכת אחרי גבך כל חטאי. כי לא שאול תודקה, מוות יהללקה, לא יסברו יור דבור אל אמיתך. חי חי הוא יודיך כמוני היום, אב לבנים יודיע אל אמיתך. אדוני להושיעני, ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני. ויאמר ישעיהו, יישאו דבל את פאנים וימרחו על השחין ויחי. ויאמר חזקיהו, מה עוד כי אעלה בית אדוני?